خوخی طرف ته وجانتی غس طرف ته دوزه اوس بارو خاتې جنت بارا دی او د اوس خاتې زمون دی شه ارو پیسې مې بخيو او غستش دا ټوله طرف بدېږي کار هاذا ما تو اذن ګور مونګوس دا دا دنور نو دنور نه نور زمون پیسې او سار کته منده قبلي طرف ته يودن زمون پيسا هغه طرح بدليږي د عاشان ها لا نو جنت باران زیک لري شپارې ګران او لا پارا غيره بایل لري بني ویني وي خدای پاپون يها زع ما تو ادون لكل اوام حفيظ دا د خوشاله غزله چې د دې وعده کې دې شو حر جو كون کېتا حفيظ چې د خدای د احکام او ساتون کې روجو کون کی گناہ توشی خدای ته رجوع کیو خدای او حافظ د خدای د احکام او خیال ساتونکو اوه برجو کون کي خلې پات نه حق كله جناب ته چې را دی وعده کړي دې شوا لکุล یواب هر رجو کون کی, کی تا چې خدای پاک ته رجوع کوي د حافظ خیال ساتي ساتنه کوي نه خدای د احکام من خاشیہ الرحمن بالغیب دا خلقت چې د خدای نه یریږي پنا دیدا خدای نه دلی دلی یریږي وجع بقلب منیم راضی خدای پاتا پزړو دا عاجزه اسا عاجزادله دا تواضع پزلو خدای ترضی خدای تصرف دی خدای تصدیلا لګی راضی خدای ته دربار دا خدای ته تواجو کوي خدای ته بقلب منیم جز د د د کې تنی لې او د خ نه ېږې پیششه پهنادي ده اولو د ن تاسو د جانتته سره د سلام ن نه خوحاله لو دا و د ده عنی بیا به ش په جات لامماونهفیه. بیرا پاراوی په پا جنت کې چې څه اخوږي ولدی نه مزید او موږ سره نور زیاتینه متونم ازیاتینه از متونه د خدای د دیدار دا حدیث کنا چې څ څاوړ دا نه تصور انسان کولای نشو په دنیا کې د دنیا نه چې چا یو څه لدلی لري تصور بسوږي د ملکونو تلار شهر ملکي جدا جدا قسم میوي ویسا وی ګنې ترکارې وی تا سوبني لیدلې عرب تعالی شناشنا ترકારે بوغني ناشنا ميوي چدل تا و تاسو دربین کې مليدل نو د جنات هغه مسنګل الله ما شاءون فيها زيده په عربي چې سي په خي په دې جنت کې ولده نه مزيد او مون سر زيادت نعمتونه دي خدای دا چون کې خطاب دو مکي کافراني لري او حضور پاتوي وقام اهلكنا من فرم لهم قبلهم من قرم دیر پیڑی حلاک کری دی منگا ران دی دوینا هم اشد من هم بچن اغیی سختو دوینا پا طاقت کی لیلی پیڑی قومونم تباکری دی دوینا پا طاقت کی زیادو فنقبو فی البلا اغیی گرزی دلیو پا وطنونو که دخپل عیش و اشرب دماغ گرزی دلیو کوری دے کڑو تالاش کڑو دا اسمام و دا یا نه هغه خومونه چې په وطنونو کې باندې دلعې ایش او ارشاد ده کا د دینه پتاقت کې زیاتو اسباب د جنور سرړېرو هغه متوافیلی و کلهه خلک نه ډیر حالت کړی قبلهم نه تار روان د دینه مونږ بیرو پیرولاره هم اشد منهم مشان اری زیاتو د دینه پتاقت کې کنه قبوس په البلاد او غرزی دلی په وطنونو کې وطنونه لیدل اغمون هلالکلیو حل من محیث آیا اودا غید اخلاسی زید اخلاسی زید بی اودا غید تیخده هلالکل این فی ذانک نذکرہ قدی خبرو کی عبرت لمن کان لہو قلب اغا چالر چس اقل او کوئی لری دا چاز روی نزل او کوئی لرہ دا کوئی خاون دا فارده کی عبرت او القا السمع یا وقکیل دې او دې متوجي کله چې عقل ویني په خبرو کې ویه او وګور تکې دې په تاوجو کله کېږي او تاوجونی نو به مسفيده نږي ان في ذلك الذکر حدیث خبرو کې اولی نصیحته عبرت ده لمن کان له قلب هغه چا ده قرار چې د عقل وي وي أو القصم آياء متوجه كي دي غدو وهو شهيد أو حاضر وي پذلق يعني متوجه وي خيالي وي دي ودي خداي وي ولقد خلقنا السماوات والعرض بيشه كمون پيدا كلي دي اسمانون وزمكا خدا كائنات مينوكا نا نو خداي رات دا كائنات يعدى من پيدا كلي دي اسمانون وما بينهما عددی پمینس کی چې سدی فيه ستکه یا پمختار د شپګورازو کې د شپګورازو په اندازہ زمانہ کې ما دا ټول کائنات پیدا کړې خدای خو سترګې راکې پیدا کړی خدای انسان ته تدبیر او چنخه او هغه مراد د جمی او هغه د خدای د تخنښینې نو د شپګورازو کې ما سمانو مزومه کې پیدا کړې دی او پمینس د دې کې چې سدی وما ما سلام لهغه مونږ لې واستړې کله یو ستړي دبل ستړي نه تاسو کو اسمان پیدا کو جوړو نه غو ته د تنکی سو شو هغه دا پر جوړول نه مرته چې د ورنۍ ته تنکی نه لا پس مکه چې مينې وې حبیبته لبارد کولیونی دی پاکی رات پات دی پاکی می وی دی سړی پاکی ګور دی بنگال دی پاکی دا ټول تصور هم د ماخ یو کې نه نه سامان در ترشت بنگال جوړه او ایتناټیزم عود نفسیاتی علوم عود جادو او قسم د داسې چې خیالي سیستا ته خوتل شي اوبو توجه کیده ته به د تورې پر دې تا تا به نقشه جوړه باغ خلک به بګلی ب سره په تهصورور جوړی تاته تا. د امریکا کې دې معان لی د تا ته ووی تا ته ستا د پلار و حاضل کوم هغه دا لا تا ته کوټ ته به دبو د ته د محام د پلار تصیر دی ما ته وخوا نو اول بده کې بیا باغ دماغی ماغ دم دومره دغه کړي ورده شي کړي چې تا ته و ګوره محامخ پرې ته ته د پلار مخ نه شکر بیوینا تیجاو انسان دا سکار کنگو نکسی چی بغیر دا سما دینا بغیر دا خطه و خطه و درگینا اگلوی منگر تا تا جوڑو دماغی تا سا خدید دا دیٹولو سیزنو میسرنو دنیا ترالی گیلو خدید چی دا سن اصا جوڑو سخنو کنا کونو آقا بیسو تداوی چې مخکي خټه وا خټه کوشش تکره زمکه ته جوړه خټه کم دیو کنده پرته هم به زمکه نه ده پاکستان مستعده وي جوړ شبز جوړ ش نو خدای وای ولخت خلق مست سماوات و عرش لې شک مون پیدا کړی دې اسمانونو زمکه او ما بینهما تمام کې چې سم مخلوقات دي فيه ستتيام دا و مقدار د شپه ګوره زده زمانه کې او ما مسنامه لغوه من نیوز د شیوهه ما قیامت سره فاس به علامه یقول ابي پیغمبر صبر کاوه د وی په خبرو یعنی د قیامت دلائل مندر امکان هرڅ ورته شو شود وی نه من نو ته صبر کاوه فاس به علامه یقول صبر کاوه د وی په خبرو دا زمانا چې حضور مکر مکرمه کوي او ټول عام خلک یې دشمنان دي وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب تصنع سناسی فتوه ده خبال خوده ده نور دو و يردخل خده در مرد و بی راحت دون مخیو در مرد و بی دون مخی نماز ذکر و سار روز ورت یادی سارا ما ذکر ده خدای سنا صفات یا ذکر و تسبیح و دهو خید سارم در مراقبه ده وظیفه ده ذکر وقتی و ما ذکر و من الليل فسبح ودشفیم ده, ده خدای سنا او رستو د سجډونه مونږ چوکم دغه د تسبیحات پایا سبحان الله سبحان الله الله اکبر دا تسبیحات سړي چې دا دار مازه نه پښوي وی ګدومره ګناهونه لکه د سمندر د ځګ عمره نه خدای پاک باور تما هر مازه نه غري 5 منټه مې سبحان الله دری دیرش کاراته الحمدلله دری دیرش کاراته او الله اکبر څلور دیرش کاراته دا تاسو پیږه خلک ساتي دا غټه غټه دانه چې پکی یاوه مصالح دا د سوله رکی او د درې دیر شا درې دیر شي دا درې دیر شم دقي سبحان الله بیوزلوه بهوالحمد درې دیر شکراته بهوالحمد الله درې دیر شکراته به الله اکبر سره درې دیر او استبر کاوه د دې په خبرو او تخله به ادب کاوه سبح به حمد رب ذ خدای پاک یا او سنا یا دار نور اته دو نه مخکی او د نور دو به دو نه مخکی او امرا لیل پسبه خودش پم تل تخته سره صفه توایا ما خصتان منځله پکې ماقام او ته چا تہجد وکونه هډیر سره بعد بار سجود او وروسته د سجود او نه سجدی چې وکي ان منځو کې نو د خدای تعالی صفه توایا واستمه وکیدا یو راتن کی مضمون تا یو میونات یوناتل مناد اره سیاواز به وکي او واسکون کې ذم مکانن قریب د نيز دې ده یا ملائکه باواز دا د اسرافیر سلام غواړي یا دې د بیت المقدس کې او ګټه د پای ګمبې د صحرا وای پاګه بولاړي شپې له یو خلک نول عوامله واسه باندې غوټول خلک مروش نو سلوخ کاله پاس رب یې آواز کوي نبه بو یذرو وډکو یا قرو ورو ريزو سرمنو اوونه چې مې دا نن دا قیامت دا خدای په حکم هر جز به بل جز سره پمن دی ورځې کې په واکه ټول بون خلیو جک جوړ وش او د زما کتابه قیامت نږدې کی راځو خره چې دا دا شموص او يهودو په خبزه کې د بیت المقدس کې یو کټه د زتی توښیم زمانه قدونو قدمونو په حساب سلو راځي هغه کلمه ته راځو د لږی اوبې ته دیوالونه دی په عظيم شان برج دا ګمبټ دمر لوی ګمبټ په دنیا کې نشه دا خراب شو به سنڅو سړکې د اوردن حکومت جوړ کړل اوس به د يهودو په کامځ کې راغل دا کټه خبله وه د مسلمانانو وللس میاف او د يهودو سم نه شنه شان زیاته کټه یا او طرف تکند خلق په کوړو او کوزيګي د اوس اکه دې ویل چې حضور پاک موږ سره اپا ګټ د حضور پاکه قدم نه خاله تدین بره مې اراده کړل هم په دې کټه هغه تر پایا کې هو دې شی وو مې عربه کې اندر پایا تا و زه مې راز د حضور پاک تدې کغه نشي و بره پرمې څنګه نوې پکی دا یو ورځ علاوه د یو لارسک اونکي ملایکا تدې دې دین ان دې ورته ذکر وایي چار شری د وخت کې ها صدی به یوشان تیوری یوما یس معون اصفایحه تا بالحق نا با آغا وزوی چی وو باری دول خلق یوچه غا قرشتیا سو وهمی خبری نوی در اشتیا یوچه غا قولی چی را ده انکه یم اکرازده ذالک یوم الخروض نا با آغا رزی چی در قبرون بخلت را پوردکی نا با آغا رزده در آغا تیدو ولايک <تصفيق> کدا چا تناشنه کان نو د جام دن چا کړی وی ان انا نحفی و نمی بشک منجم د کول قوم او کول کو دا ملایکا خو نظام نه یو ظاهری سباب وی ان انا نحفی و نمی بشک منجم د ذکر کو کو کو کو و ینایدل باسی منتوب واپس دې تل د ټولو مطلب او کار یم بتشق الارض ما قرصت برقت و بقيس مكربينا ذبكه بوجدي و دي روطي سراء فتالوار باهاني ذلك حشر علينا يسير دار عجما كور ما طعن د دې مخلوقات را کو تفردو راجما كور ما يسير ثابت ناخذ عالم بما يقولو کو دې وې موږ خکمرو کو کوي عالمانی و چې دا کفران حسنہ علیہ مجد بارا زور قوون کی تب زور قوون کی نئے ستا وعنا و دعوت تبلیغ بن زیادت وما انت علیہ مجد بارا سنید پتلیبا زور قوون کی فذکر بالقرآن بالنصیحت کا و فواسطہ دل قرآن من یقاق وعید اگر چاہتا چا سب جریگی دا ده خدای د دم مسلمانو یني مسلمانانو ته نصیحت کو نصیحت خدای حضور را چارتي په سيادت داخله کړئ نو نه علمو بما يقولو نو خبريو علماء ها خبرو چې دوی وای او ما انت عليهم جماع نيت کو دی زور کوون کې ستاره زور کار مله فذكر بالقران نصیحت کو د دې قران په واسطه ميه يفرق وعید. اغسول جریګی دا کائنات ناوازه د وعیدنا د دم کې وسنمو د دې کې چې دا مخصوص مخلوقته فستر وقاری د دې په موافقه کې یو ظلم مخلوقته فستر په نخته رجعت عليکیر نو خدای په دې مخلوق او پلیدون دې کې مخلوق بار او قسم فار کو کې د مکه مخلوقات د کریام مخلوقات او د اچ او د فزان بیا واست په ما نوم و سمونه یې اټلې کوم خدای پاک پدې غائنا یو یو سیس ما نه قسم وفرم دا دلیلونه دي د يرست په حاضرې قیامت راځون کې څنګه دلیل دا د جام چا جوړول ناروغان السوق چلے او تپونه دی او د نه اوریو اورې کول دي او که سمه رنگونه دي هوا او که څونه د پښتۍ د هوا مه د یو یو هواج د د اثر د د خواصوب چیلې د چا فلرګي و او د چا حمانه ما چا راوونه ما او کلیه د سویلکی کلیه د خطوبکی د بل وی د ځا د خواږه یسوس مخابله کولې شته خنيله د تیزه اباده هردیونو وب د بل وی د ذات چې داسنه هوادان چلیه د قیامت سره او تاسو په دې هوا باندې شي پرکول او په سيله قومونه نه دی تواشت لے د یو ریاست نظام ها تم را فکر ورون من او به په دیوریت وږي دا په هوا کې چا څون لې کړی هغه لوی ذات چې دا تم را درنامه آتا په دې هوا کې د سمندر نو چتې په هوا هغه نوړی جوړ شو دا ستیز روان یاقدرې لري په تا ا چې وکوم شي ویوای چې حکم نو نو ورې دا نه دا چا عقل ذات چې د اوریاو نظام باندې جوړ کړل دی دا نه عقل شي یو تعقل شته چې حوا رواني فیلیر او لذا یو تعقل شته چې اوریا ز رواني مې د دې چې ټول نظام د نړۍ بلاتک شته انسانې جوړي د د دا په د اصلهیت چې د لوی بوجې ته نن نه نه دا ماده او بو ته پکې می او پکې لا نه دوپې عدالت یې کیشته پکې روان دي ز سامان ماتک کچا بهلې جس سفر کې دي سفینه حجاج دې تلې په حکم شو یې وولښتہ درې چتا به کوو کی ګرځې دې کې ماشين ادا وګو پکې وایلی شي آتا دې ګنتې په ماډري زرو زرو سفر کړې ماده نو اجانه کې مو پټه نغېته دا ا ما چې ماشينې ته خوشي هې را مشور پکې بلی ا دا بیلره تاويګي شپږو چې عاملا پکې تا نه پام ماشينې کې کار ا به درې نیم زره سنور زره پینځه زره اجيان او هر حادثه سره خصوصونه ګساما ا به پکې هوټل جمع پکې دثیل ځای پکال دوه بغ سرو پینځه دې تنگونه او درې شته په سیر دراشنه ا چیللی پکې ځوانان دي چې هغه پکې ځوانان دي واخه پکې ځوانان دي ذکر لري ټول هغه جان او سامان یې دا تیار او د دینه زیاتې پکې او ګټه هم اندره په دې دا دوه لوی باندي باندې قسم ده کله راځي پکې مالونه کوي ته څو ځله دې پکې سفر نه کړو په ختنه نه پیګل پکې بارو کیږي نه منغوبه الله جمعہ ته په پالار ځه جمعہ ته ځباک پالار نه باکه مړ مالونه شي نه مالونه شي دپ چې پکې باراله شي کیشته پکې بيان داندې انګامي عالم چې بارا ګوره د شپې سمندر تا ګوره په دې چې ښناي په موږ تاسو مخو چې نه چې په کوم بیسه چې نن راځي روان شو عدم ته پیندور خدای دنیا کې او چستا ددل نه میچد عادتن ورولید د دې زم یو هوا او قسم دې خو شالي خدای تاب دا ټول د کله شپېته داسمه له ګرامکبانو داسې نو د کښټو د هظام کومه ده نو عقل به حیران شي چې پرې استغابه وکړي د کښټو نظام چې جوړ کړی دا اووبو از سمندرې نه لا دا غلیب نه خو دې ملایکی پیدا کړی چې تقیین نارینه او زنه نو په خېټو کې د دې تصویر او عکسبه راوړل ټول ملایکو ته حواله حضور پاک وی چې معشو پیدا کی پیدا کېدونہ مخکنه قید سنې خدای پس ملایکا واد کی خداه څوار سره وته یو سيدا کا د سنې خدای پس آواز کی خداه څوار سره وته یو څوار سره دا وته مې آواز کی خداه څوار سره وته دا وته وی سي وليکم شفی سپیری وليکم خوختوري وليکم رزق یې سمرو وليکم امور یې سمرو د ټولو د امور پکې دا په حالې څوک دا که صلی څوک د غیبی निजामه چا نو دا وی ساته که تاسو قسم دی یو یا باندې کتابونه که هوا باندې کتابونه او که تل حیران شې د پښتوه په निजामه دوه رز په निजामه د دې ماشومان پیدا کیدو د رزق په निजामه اخر هم حیران شې نو دا د غیبی निजामه د کائنات مالک ته قیامت سجیدې چې تاسو ناشنا کړې انما نو دا سې زونه غوا دي د دې خبرې این نماتوه دونه مصحریات زوانه اغا سلیه چه اوچتای درد و غباره و بوده لره او فل <سؤال> حاملات ویقان او یزه چه اوچتای بی بوجونه ده و بوله فل جاریات ویسره اوان کشته چه اوانی همواره پر در یابونه کی او فل مقسمات امره اغا ملیکی چه تقسیمونه که د اسکونه و د فیصله و در ناریده و در زنانه دا گوادی د خبره دا دلایلې انما تو ادون لا سوساره هغه خبره چې تاسو راغې درته وعده کیږي هغه مقالهشتونه نه ونه دین لواقد انصاف انصاف هغه مقاله په دین کې انصاف پکې خدای په واستمع ذات الحوق قسم لي فاسمان حوال لول لا حبیقه دایته لاسمار کې لاري د ملائکې د تورات او هغه لاره چې د آسمان دا جوړ شي فضا شي نو د ستورو دا هغه لاره چې هیته مدارات وي مر 55 مدار روان دی په مې ستوري زمګه په 55 مدار دی کې فرق نه راځي نو قسم دې په آسمان چا یې کې لاري دې ئەمما کوم لا په مختلف تاسو په ګډ وډو خبرو ساری دې سو قامت سوک نه سوک رسول مننه سوک نه سو فقوان شریک منه او سوب نہ منه یو فقوان مانا فیک او لدے حق خبرنا مار رسل چا وری دلی شی د خدای په فیصلو سپیر محرومه سړی د دین او یو فقوان هو او لد حق خبرنا او لد قیامت دمدون ند انکار کید رسول د حقانیتنا منفیک سپیر سړی نمانی دی خبرو نارا سپیر ساری خدا در آرابیخ پلی جیوی دی ایو فاکوان همانو فکر نمانی دا خبری سپیر مگر سپیر ساری آسان ترجمه داسو زمون په پوکتو کی سادا پوکتو اور ایدل دیتو چیو ساری چا تا خبرو کی مختیواری روانش خدای نمانی کن ای آس کئی انکار کئی مخاری دی خبرو نارا ساری چاگا اوڑی دلی مخوال ای اوڑی دلی مخوال ای اوڑی دلی کل ات ما خلق دا چی ہوئی دا پیغمبر دی او قیامت پکی کل ای او دا سی خبری دی دا ات ما ات کل ما دا خبرې خبری تاوی چی دا خبری دلیل ورسانی خدا زامن دا یو خبری انکار تای الَّذین آم تی غمرت آما خلچ په خپل غفلت کې په خپل بے پرواکي به خبرې غفلت کې سرګردان دي یاده سو دا ناپوهه دا ودې نا ګډوډو باندې سر دي په کوتينه سپیروشو دا اټکل باندې چلی دونکی خلک الذين هم فی غواۃ الساهون آما خلچ په خپل غډوډو کې سر دي یاس ادمنا یان یمو دین تاسو کی تار نه قیامت پرځ وکړی دا په ډوړو چې سر دی دی تاسو کی قیامت وکړی خدای وای یو ماهم عل النار دا ما نه دی چې تاسو فور سوول شه مزدا کوم کا خدای خدای ورته ووټو نه هو د دې داسې مثال دی یو سړی باندې دا پانسه حکم لګی جته پانسی کی دیو از اودی جی کی بروتی دیگو ایزا بیالی منم چی مانتا روزو خیل نا حاکیم مرتی دا با غرازی چی دا سی داغو برا شی تا دا پارا با داغو جور شی یا سوش با داغو سیستان پارسی کارڈ با جور او داغو بس بیان برا شی یا جلال برا شی تا را مسیح برا شی داکتر داغو با غرازی یسعلون دیتا پوسکل ایانا یا مندین کنو دا تا پوسوار نه چې زمور مور پر ټریډر کې کلم دا تا پوسوار نه کې چې زمخ کې کوم ځای کې چې څنګه مخ کې حالات دا نن یې مانو حقیقي یو حقیقت دا شانتروستنی حالات دا نن یې مانو حقیقتون کې دی یو حقیقت تاسو تاسو سلوکلو راتن کې مخلوقات او پټ نه زمون ناسا نسی کډوسی کو دي پر دغه نفسه په خور کې کوم مخلوق دی هیڅ پاتار ته نهږيږي مونږ تداری کې فیاض نه ومانو نو د یو د تاریخ تک داغه په حدا ځنه نه چېاته تاریخ ووږيږيږي ځنه دا سيز نه ځات نه ښه د ځپې په سبا نه ډوډې نه خو به الله تو ال غتل الخراصون سپېریدي دا کلمه خلق وو جوړو کې ناستي خفف خفف او غډ وړو باندې سړی الذین هم کې رحمتن فاو دی پرې خپل و فلته کې د وروړي سرګردانه یسلون یان یوم الدین تاسو په دې جمعات خلک کې چې با خلق وینه چ خدای او رسول سويلي دا بوينه چې واقعي ده اټکل ما د رښتا اټکل ما انده غړ و خبرو کوته چې سر حقيقه ده خبرې ني نس د دليل یو فعال نس یو معقول او سمجيده خبره غړې وني يس یا یوم الدین دوی ته پوسکي چې کله وي روز د قیامت تر یوم ما هم مال دا هغه ورځې چې دی و فور کې مبتلا کولې چې ستاسو لږه کو فتنه تاکو دا ورته ویل کې چې اوسه کې اوس په عذاب هاذا الذي كنت به تستعذلون دا ورځ او دا عذاب چې تاسو ځان لږه غوستو چې کلا به او کلا وی کلا په کلي چې ډېر په شک کې و نا سپيره روزم خدا ه شیرې چې تاسو زر وسته چې کل دی دا دغ خل خو باید شو چې سوک نهې مت او چېوکې مننی ان د متقه في جلناې معوم د خدا نه چې سوو کېږي عریبه په باغون کې او پهچینو کې وي اخی زی نه معته مربه هم اخلی به د ملکو د لاسه او د قاادمانو د لاسه هغه متونه چې دو ته رب پل برزي، برزي، خادمان با پی گرزی، خوری با پی مختلف، او و نعمتون بورتا پیش کی گی، آخذین اما آتاهم اخلی بدا خادمان اندال آسا، قبل ایبا، اغا نعمتون چکره ورقی بیترس، انهم کانو قبل ذالک محسینین، بیز دا ذکر دی چی بی دنیا کی نیکانو، کانو خلیلم من اللیل ما احجعون، we come pakama hesaki khop kaw ta khalat tar qaleelan min al-layl fallaga yasarash beki ma yajawun chi diba khop kaw hujawu tuma mastarish akama na afyeshi kana min qaleelan min al-layl ma yajawun kama hesat daspeki but we know the kedar yani arambam ko fallaga yasar زمو غند به قنده په خدا اوستو خبره چې لږه <سؤال> یې سره د شپې کې خو پر خدا راځي چې مخده پرم پات زمو علي امام کي چې ما سوتن مون سړې په جمعو کې اوسه ساه دې پات د تاش په عبادت لګي ځکه سړې تہجد الله پاسې د نور تعالی نور دې ځکه دا وخت خپل په نزول له خپل را قسم دوغه قبلې دا حدیثو کې راغلي دا درې په د شپی کې د سوانه ناکه په دې پاک اسمان د دنیا پره او واژونه کوي چې ما چې ماته زاري کیږي دې زاري قبوله کوم سوچشته چې سوال لا ته کوي چې قبول کوم سوچشته چې زما عبادت کیږي دې عبادت قبول کوم نو كانوا من الليل ما ينجعون دې بلګه یې سده شپې کې بخوب ګا قبول اسهار یې مستغفرون هم په پېشمانه کې به لخلې نه معاف واستره نا او فی الله له بداخ بدنی عبادتونه چې سره نفق عمره کوي او مطلب دانی چې په نفق وی رسیدلی جنات خال خدا د پېشمنې موږ کول علامات ډیده چې فراده یو پر ټول کلیری دغدا کیږي چې ساده تهجیدو موږ کوي او خدای ته ځاری کوي او غنه د فرظم پاتې فرس او فتنی پات او بیل اصحابهم یستغفرون او پېشمنون کې به دي ورکنه واستل نه پې او فی الله له هم او په اموالهم حق لري له ستاینه او بطران بطران او په دنیا کې وددي په معلونو کې حقو د سوال کون کې او د محرومتج سوال به نه یعنی کچابه د ضرورت مند به تراقي سلته واستوم به او کول او کچابه د شرافه او د عزت د وجنه سوال نه کوه د په مالمو چې د حاجت مند نه حل به نه ورکاو دا څه به ګڼل کېدما په مال کې د حقیقت کوري پتوش بدلي عبادت شري نه خلاصي کې شمالي <سؤال> عبادت ور څر نشي کول بدلي عبادت خو شري مسلمان پالو او چې واجب نه لګري دا خدای په نوم زادي کم دولي او خدای دونه صفاتونه ذکر کوي او في اموالهم او په مالونو د زیک حق للسائل حق د سوالګو کې او اقسوالګو کې نه چې پيشي وي دا بازارونو کې چې ګرځي دی له نور پور خري زکات هغه ګناي نه د دې کار ګنا چې اوس دې गुन्हा کوي نو دا गुन्हा نه ده ونه کړو او چې زه غواړم مندي پرشتیا رامن سم دي راضی په حاله اودرنه اوس په نوکه والمحروم هغه سره نشي ده محروم محروم نه چې څو نه کېنو خلک څورقین او ویزر ولاتون پایانا کې زت کو ته په خپل خپل محلته وګورې دا څه وې باندې واقعا غلله لا اڪسيډنټ او کوزي اڪسيډنټو کوخه دي ما ذې په شرم وسوستي دي شي راځي چې په خپل ورکی دا مخروض ترنه وفی پیه او مالهم لذيب مالو کې حق للسائل والمحرم حق یې د بوستن کې او د نا بوستن کې به خره د قیامت اسبات کې اورد دې مې پهフィル ارده آیاتل موقرين پس موکو کې دا قدرت نخي دي چې پنکوونکو دغه خلق یې پنکوونکو کم دي د دوی په دې سمکه کې چې ستا ګوري د خنۍ استي که غاري کبه دې تا ګوري کونه تا ګوري چې پدای نه څنګه اونانه د یوهکه میوېشتو فلکینهشت یوه شو د میوان لري بل نارنج میوه لري د یو نه اټره فل واړه یو په یو رنگ د بل بل رنگ د پیاوس مکه د یو اسمان دلان دی په یو وو خوړو دیږي د یو هوا په لګي پیاوس پر لګي غټيږي دا د چا کارګری ده او بیپا یو ناران کی سو سو قسمه دا مانتی دیو دا کینو دیو دا سنگتارا دا بلس ملان بیپا یو کی سو سو قسمه او یو اچیو گوره حیران دا شی گلاب تا گوره خدا یا سور دیو پانا اشنا نا گل کی بوشتا پانا اشنا بیپا گلاب کی سو سو قسمه نو دا هر سستا چه گوری دا خدای دا پی جندو یو کتاب دیو اوفلار د المفین پهمکه ک ا عې د قدرتی د یقیکوون دپاره او د دا خلک داسې یقینم لري دخ پاس اوفی پسې کومفللا ستاسو پهزارار ک دخ دی د قدر نخ تاسونو ګورې پوته د غ نظان د ګ نظ د وګور منو ته وګوری او کتاب ک و کتا په یوازې د یوازې نه انسان ته پیدا کېږي یوازې yeah. دا د 350 میلیونو خلکو پیدا کېدو د پارا کېږي 350 میلیونه یو میلیون لخلک دومره انسانان د یوازې دین انسان د نفي نه پیدا کېږي به د دې کې چې غزاوي چې یا ایکس دی یا واي دی ورته پنګري دېستلاکو <سؤال> سوده نارینو <سؤال> د پاره سوده د انا نو اه निजाम تا په دغه ته ان وسی نو ایستاسودا ځان په خله پیژندو یو لوی کتاب لیکتا اوسو نو تا ځنه تاینې ټیټو انسان کې آزاد غوخي دې خدای پرقص یو خو یو شعب ورکره د نړۍ پر شان دې دا یې بل شان <سؤال> د ټولې بل شانته دا ګور دې دا, دا به پر خوست چې ګور دې کې نري نري ازادي دومره خلیلي انسان کې دا وارسره ازاد دا د غزمکه نراتاو کښ پک ځل د ټولې دنیا نه تعویق یو انسان کړي نه غتخذ د کلمره یو کلم یو کار کوي بل بل کار کوي بل بل کار او بل بل اوبيدي دا پتری ایتا هیغان بشیر اقضی نگا تو دا مشیر نیده وخیل اگوه غاز موید او ایستاسو دا ازان تاسو دا اخپل استرگو دا قیقت نا نیا خبر دا غد نا نیا خبر دا پوز نا نیا خبر دا جبن نا نیا خبر دا تالو دا رگونو نا من دا اخپل و رگونو دا نیزام نا نا نقابل وی که تاسو دا اخپل زان تاو قتل وفی انفس کم خرائفا یرف په قومه واحده قره پر یوخ نو د سن الله ورو نوځي دینه وینه څنګه جوړی ګلانه تی څنګه جوړی په یو یو جست طاقت څنګه رسد ا د هغه نه ټکو نه چی وای تاس دا طاقت یو او په طرف تدویسی یو یو کار په بلګه دغه غټی سید یو وین راکاګی بل او بس ست ځان ته پریده او ستور جک نه وته راسي نو اقل و مهان شفراده نه چاکارې دی وینې سان هر شي چې ګوره د دې درګونو نظام د ویلې نظام دا نه چاړي د امریکا نه نه د کروس نه نه او زپور په معلومات لري وین سان پشپاره سنو کې شپګنې معلومات نشي ویلا یو یو دا د سرمونه په نه کوم تحقیق وکړو دا سرمان دا ویختي په کې دي کې سوسو جنید به یو جنې یو کار کوي بلبل دا دی ویختم ک په خردبینو کتر د دې دا رغونه چې کوم نه تر رسیدلې دي هغه طاقت څنګه راته ني او ما ساماده دن دا دی ویختو یو لوی جال لداسه تبه چې دا خاردار او ګوټي چدي په دې دیوال باندې کوړري دا جال ل په سرمان کې دنه دا یو ویختم ک خردبین کې یو کته دی کې دي سانګي په کښکان وو فیا په سکند ستا س په سانګي د پدرب ورخېدی تر افلا د بصیرن لو ګورینا د دې ټول نظام ویني ا ما ما په سپه داګي نو زما ورته ګزانډه مور تو نا روزا ته په روم له در له سپه داګي سټاپ لا په پېدا کې او څه ما هرڅ کوم وماتم و درو با تاسو د رزق فیصله کیږي او ما خبره ده چې تاسو راځي واه د شوري ما فیصله کیږي یا د بارا تر لاسه با د رزق تاسو مهیا کیږي دا که بار نه بار نه ولازی او با د نظم کې سره تعلق لري او قسمه قسمه ووټيږي چې څه دا یقیني چې رزق زمامو قرار دی به مونږ ورته د ازون د پناره او په لګو او په مونږو ترنو ځمو جدي لې پتا رزق بطا تدر رسی نو فی السماعی رس رکم فبرس تاسو در رزق فیسلی کی گی وما تو آدون نا خبرو جی تاسو تا یادی نا برا فیسل لوح محفوظ کی شوید ملیکی لگیعوی سماو بیگا زی و رازی فو رب السماعی والعرض قسم بدي پا غرب دا دی پا عزاد شاق رب در اسمارنو رزمکو انه لحق در قرآن شریف حق دی او د قیامت در وزیرات الحق دی مثل ما انکم تنطقون لاكاستاسو خبري انا دا خبري چې په خپلې پیګه دا خبري چې ویني او تاسو دا یقینی غلئ دا خبرو نه ځینې محسوس شي نيستا ځکه دا سترګو کې کمزورۍ راځي چې دغه کې غلطي وي وکه کمزورۍ د غلطي خبره خو سړي په خپل کل کې او اوري ویلا کا دا خبري چې تاسو تاسو تفکرئ د قشان د قیامت راتل تل یقیني حق وصلا الله بارده بمقفى آیتن که دا قیامت بیانه فقیامت فبارک بازی خلق من گل خزید آگی بیان تیش عبره او دچاپی عطیده و چید اغدا نیکانه فبیان کرا دل نصر بادان شو سنیکان خلیل بادان و دا نیکان و دا مثال لپارباز و قومنو تشاری پی نیکان و پیغمبران دیو مسلمانان و ارسار آن بادان دا غی مخالف تی انجام په دنیا کې د عرب تم معلوم بے خصوصا خلیل پاک دا ابراہیم علیہ السلام بیان که ابراہیم علیہ السلام دا عرب و نکر اوزوی بادا غیب فخر کاؤ و خلیل وقت دا غیب بیان فی چی دا غیب جن سنگا بنه ابراهيم عليه السلام پاکه حضرت یو نی نه خاله چې په ګړه داتوبو ګډه توخه نه ازبن جوړ کړل نو چې خله ګډه شنده خلل ازبي ورکول شنو دا حضرت نه خاله تاسم زم دي کولې نو قیامت نه من مونږر کې خلعتاک حدیث ضيف ابراهيم المكرمين تا ته معلومه دا کیسه مې لمنو د ابراهيم هغه عزتمن مې عزتمن میهمان مل ذکرې ملایکی وی ملایکی بل عباد المکرمون یا ابراهیم علی سلام په خدمت کړی وی دا میهمانو عزت دا چې په خپل خدمت کوي دا بنه چې زما ما شاگرد زما کشر شاگر دی نو 스타 شاگرد دی ک스타 کشر او موږ 스타 له بار شي تبع اتل کې ابراهیم علی سلام ټول تنظیم په خپل لاره کې و تا د إبراهیم علیه سلام دا غیزت من دو میل منون بیام مالون ده إبراهیم علیه سلام آل خلیل کی وفاق کی قبر ایل تا آل <سؤال> خلیل ابراهیم یهودیان خبرون وید إبراهیم علیه سلام خخط ورسره بیده ودام بیام دیی نشه رسار ها آل رسارہ سلام خخط ورسره بیده لاا اقاد آغینه بے بار یاقوب علیه سلام خخط دا براحلی نبا جمعات که باراندا کې ور سره بيبي دا غي نو مزير افتع ابي يوسف عليه السلام لا سلور واړه په رمبره نو دري بيبيانه بی دا په ماشي د ابراهيمي کې فخطي پال خليل کې الخليل پورتون کې انا فهم د ځنه ما په کې نشته لکه عرفه علاقه د پښتنو د عيا د پکې غيرت ته پکې دا قرآن د انزو مرکز کې دا غر د دعاه چې پدري چا کې سريني چې پوري او دا پخ پوسېلیه انګور دا اوغد او دا زيتون اونې دا زيتون کاروان دی لري د لګو مصنوعات ترته ایبراهيم علی السلام مالدار وزمه که یو باغونه لیبدغه دا یوسید نو کور مخه تمناسته دا ایبراهيم دا کلې چیرې دا د فلسطین کلې لري او دا شام او دا مصر امیاند کلا تفاده نه لري سویز نو نو پدې لار با خلک نه لا نو دو بغیر د بلمنو کیاله نه خوره نوس قده پاکو ملمانه آستر وحل عطاق حدیث دوئف ابراهیم المكرمین تا تمعلوم دا قصده ابراهیم علیه سلام دا, دا غیزت من دو ملمانه ازدخلو آلیه اه وحج دی ورلدتا فقالو سلاما وی سلام چو پتا یعنی سلام دی پتا قال سلام دوئی همیش سلام پتاسو اغیی سلاما من صوبی لیدی تالیبان پیسته لیکن نو سلم علیکم سلام دی سلام مرفو وی مقتداخا خبر جمعه اسمیت دوام آسو بعد با دلالت کی نو جواب د سلام خو مدار نه نا قی کنا نو اغیی وی سیب پتا سلام اچو دیوی پتا سو دی امیشه سلامی نو جواب ای فشتا ورک ها ممن کرو یان آسنامی المانوی زرکی وی انا سنگا خلقی یا غیتاوی تتاسو قمونا پی جمده نا غیت جواب بلنه تتاسو قمونا پی جمده خبیم فراقه الى آهلی غلی لاختال کورتا روغوی غلی تلوتا کسیب گیا خبیم غلی لار کورتا فجاء بعجل سمین خویر یو سخی سرو دولا سمین فراقی فجاء بعجل حنیز رید ولیکور طلان او سخی حلال که خاص سخی بخخو علي اوريته كه قطر به ويله مغيته بيش كه قال انا تا كنون تاسو لګو ميرواني نه كه ياو دري ادبه ملمانون په د هياتونو کې مانو ياو خدای چې ملمانون ته په دانه وي چې دلګوړي او ابراهيم عليه ته دونه وي چې دلګوړي اره کنه ريبه من کړو چې مراه مدې نه لري ملمنونو په داتې په وسنه کې بچو وخت یې دا چې کولې شي وګوره نو د په مالیکو کلستریل <سؤال> سريخو قیمتي شي فعالال ګوريته کومه ده دا درې ملماني آل <سؤال> ته نه دی بوتل اخر را به ویلې ملمنو ته بسې زره وړي او سلوورم هم دا راځي tedavړته نه وي چې وخر او کوم نه مل منو ته وسب له ګمې روانېږي د دې مطلب دای چې ته خو زمام لرې ته محتاج نه یې خداه باندې احسانی کلک کله دی ته د زمانه خاطر اوسه کړم ویالا ته كونون تاسو له ګمې روانې نه مل منو ته ودانې چې یا ذا جخله و جند خلقو یلا چپې چلا ویالا ته تاسو له ګمې روانې نه او ده ندا فا او جسامينا مفيفا دتي ارام احسوسا کازکانی ده خوڑلا نو آو افکی داری واجو چی دوڑیو نو خوڑا دیوی